Eta hego eskalherian, aste undarian hiu eta seksu eraso egin ikizandia bat hoita ham himetzu urtetako gizon batek hau txilotu ikizandena gazteizeko idaltzaina engani kebe emaztiai eraso egin deio lakuan, lehenaldia lehen aldia gizona kebe emaztia erasot zentsuela beste bataldiz bilboko aste nagusian egin ikizanda, txosna gynian agituda eraso haul neskenegun gaiak ekin gaur arratsaldia elkartatziak egin endia ariaga plazan eta gaian kursian manifestazionia eta beste arestatze bate agitu da bizkaian, sopelan herrian, gizon batek horre bai eta seksu erasoak egin deitzolakos emazte batik. Bestalde laboantxa aktualitatean ez niaren krisia kumpuntzeko elkibidiak zinhe diela ohartazidu du ako büiak, ez ne eta agi zailak gain behen ia Dienes FDSa sindikatiak be xartzia gaitza dute 7 maiuntan haskuntsa sailakri xianda nahiz eta baden bi urte eterdi xusentun ahian badabilzala alde baikor bakotsa delaik urde ur de merkatu berri bat edieniki dela txinan nagaisa hoiko aipatzen tesku Bernard Lere FDSa kubyaka Mais même sur euh, une perio delikat au niveau du eleaje? Haszkuntza <ritipos> mailan garai zailaak dira, izan euh, esne haragi ahala urde geinan, ere urden aldetik badateraabiltsipi bat, Txinan merkatu berri bat atxeman baita. Beste saien aldetik zailagoa da. esnearen ahluan egituraketaan aldaketa zummaitenna atsobaitenantzen dira. sur les deux autres filières on trazer strukturzio a trouver des solutionstions qui sont pas simple, notamment sur le leit. Et ça, c'est vraiment la situation la plus difficile, parce qu'il y a malheureusement des zones où si on arrête le lait, on ne transformera pas les prairies en culture ou autre, ça sera de la déprise. Département du Huntan, c'est le message qu'on va faire passer aussi au grand public et que l'on relèvera à l'occasion de notre reprise syndicale. Eta bestalde ahaten aldeti kazlen ehuneko bostain galtzeko ariškia e, e hor du Bernard Leirev desuako büjak eta horiekola not terroar anfet izeneko komunikazio ekinza, bigeren aldikoz araberituko DFDS-a eta GIA laboa igazten sindikatek, hoi alta astizken juntan, da angeluko labar itxas basterian, egun hortan moskinen kalitatia eta ekoizpen gorai patzeko ideietan diade sindikat hoik. Eta beti laboan txan egonez kintoa Euskal Seri haren sormarka ezagutu izan da igan hastian. hama bost urte gogo eta lan eta boroka administratibuen ondotik kausitu da ezagutza aspaldi danik lekuko luraldea ilotia den kabale bat eta azken urteetako lanai esker beraz bereskuratu da eta erandelako e, sormarka hoi ezagutza gain, garantia bate emaiten du ekozlei eta kontsumitz Zalei ezpeitu gehiago nur nahiek baliatzen ahalko uskal txeriaren irudia zer nahien egiteko eta kalitatearen araudiak fin kausitu den kausituden frantiako etapa baizik etapa bat. baizik ezta Europako AOP sormarkaen eta beraz ardiesteko hoi nahiluki lukie eginik izan dadin urtiaren kurxian Zalei espeitu gehiago Eta beti kavalekin egonez uh, xaxiardi behi ahunz, olio, asto urso, erle, tokiko kavala arasake ikusten ahalcien baygoriko feidan, horiek pistudu intrez beresibat eta eguerdi unguian, usian beno, gente habo juliantu da, horien artian, konkurrenia. Tokiko jentiake ikusten zielaik ašpaldiko partez. Jojo Bidargo elankidia, ibili da ikusle eta iakusleen artian entzun dezagen beraz, hor bildudutian oharrak. Eta errez garrie dira, ara, oia, emla dire hemen txasi ahdi, ta ahuntza eta ahdi buru beheltzak, eta erra, lehen etzen hori eta iku, bak egin ziren merkatiak, ente ezin alda, labrora heldu da, ba, kurioztasunez, Ikusten dutogadiela Pireneika behiake, horit haike badau, hai, tendentzia badau, higuruz, beti zerbait ikusten da. Pireneika ikine haig gira antolatzen, oi amak bat gira eskoleriko laborantza gammaraikin, eta en ustez ara, emeki emeki hartuko du, ez gira denak orten haizan behar izanen. Bana. Bai, bai, du. Ba, sasi ardik, hoa jener eakustea... Zeiten nu beti plazer bat da... Klientel batzuk edo egiteko, ez dutuzte? <laughs> Baina, no, eakusteko, eakusteko. Eskoltzerriekin, hemen uh, labat eta noi bat uh, eitzalde bizida. Lehenu hori hok izan dira, hemen goa ahraztako izien. Eta untzatzen maiten dut uh, berri ze hori gaipatzia, eta badakiu ere arraza hori ningurian uh, ekonomien bat posible dela. Ta, xoko atzu bizidida hori esker, eta eitzaldeak, hori bizik untzada. Eta mm -hmm. bere zitasun ba da. Ego erdiko sikiruake ukendu arrakasta eta antolazalek isigarri baikor baloratu diti feidahoi araberituko den formula bat dudaik gabe. Eta ego euskal herriko autonomia erkidekoako botzer sobat eginez erar bateko independentsialat bideratzen dien batarsun disolbe ezina. Hornean alde aitzeko, inigo Urkuliu lehendakaiak Zubiro Tarsun partekatia defendatuko du independentistaniz, bena hoitabat geren mentekua adiarazidu Urkuliu gogorazidu be alderdiaren ideien artian dagoela independentzia eta euskal estatu propioa zazpi provinziaz osatuk dena helbi hoi lortzeko Akordioak lortzeko borontatia eta aldebi kortar zunean haiko dela zion. Etorkizuneko autogoberneai busko konsultai dago kionez aldiz, barne akordio bat kaušitziaren aldeko apustua egindu ondoko bosketako, ondoko urhatsa akordio rua konsulta bidez boskatzea litzatekila, azkenik Espainiako korten ez dabaidatzeko, haleike urkujuk sehaztudu beha entako, eta alderdia entako lehentarsuna dela kalitatezko enpegiaen sortzia behaldetik, ez tabaida nazional bat proposatu dio Arnaldo Otegi Euskal Herri bilduko lehendakai gaiak inigo urkuluei, Otegik gustuko luke Euskal Herriaren Espainiako estatuan eta jeraikitziak dian kosteaibuz hitz egitea beraz urkuluekin. Eta ego aldian egonez ondari bian iganden udaberri anon bar baribiko Bolondres talde bateke herri osuam oelizatu zian zirriar errefüziatiak laguntzeko herri ekomen huni esker bikamiu arropa eta Janhai bete betesutien eta greziako kachikas errefüziati kampamenti eta juntzien banaketain egitea huaikuan aldiz los olbidados gober gobernus kampoko erakundearen laguntzaekin joste atelier baten antolatzeko eta bühauztiai ekin Iztailan eibarko alfa enpresak eman sortzi joste makina igorri dutie jadanik, bena joste makina habo eta material haboe behardera helbu bikoitza dien atelieran martxan ezarteko Marije Zapirain ondari biko bolondresa da hain oharraken zunditzagun. Bai, bai, han, e, egunako soluziak dira. Eh? Goizitik angauera, bai, dute zer eginik. Ze eta, bai, denbora bete behar dutena laga da. Eta, kau, hemen dikaren eman genitun eta rialtzen den erropa, gure ba, estiloko erropa da, baino angonakume e, legintzak eta txaketatu eta hori barrutikan ematute ez da, baino kanpotikan ematute, gara bakizute, buru za, zabagoieke, eh, zabakoak. Eta, kau, gu, kolako generoa hemen, ez da, kau, neta borontzate guztiak harri, orduan, ba, bueno, ba, eurik ere, mm, ba, josteko behar dituzten erropak, Eta bialtzen denean ropa edo abakau batzuten zabala, bezetan horren ba, hosteko eta konpontzeko, eta du duintasuna lantzeko ere bai, ezaz, e, oso egora daude, eh? helburua da, e, iraian berri do, iraia arai zehazi, oialak, gureizeak, e, eta babil zen bali maiteugu makinak, ezaz? Horratza, jost horratza, eta, bueno, zailer batek e, dut junko lateral guztiak, eta. Eta josteko materiel, hoi nahi balimaduzie helarazi, ostialia arte eta egiten da biltaita ondarribiko mola ibilbidian hor emeki elkartian arratsaldeko sei eta ik sortziak arte bestalde itxarro pentzuea agertudia bolondrezak zen eta udaberrian erefusiatu kampamentian ikusitakoa en ondotik, erefusiatu familiak juzkal herira jinazteko lan handia egin behitie otat hamabos izanen denak eitar sun kronikak dutien haurek ilanko familiak eta lehen familia hoik madri leko aeroporti alate ondoko egun roietan eta yuren jakin Erobiko Ibarraen sindikatiak ereka basteretako etxaldeetako hungari meten saintzeko basa osteko laguntza bat eskaintzen diala Erobi unguko laboiek ben galtua egin ahal, egiten ahaldie laguntza hunen kausitzeko eta beste nur nahike presio apalaguetan basa hoien eskudatzeko pada ebadu azken epia aztehuntan egitekua da Erobiko Ibarrako sindikatiak elat date tus eme batuketzie o uratsoien egiteko xehetarzun guztiak